Martin, ja, får ja. jag testa en sak för dig? Ja. Jag håller ju på att liksom lära mig det här med att läsa tankar och så. så. Mm -hmm. Okej, okay, tänk på en färg. Okej. Okay. Vilken färg tänkte du på? Blå? Ja, precis. Det var det jag visste att du tänkte på. Och nu ska <laughs> du tänka på ett husdjur. Okej. Okay. Uh, är det en katt? Nej. Vad var det då? Hund. Ja, precis. En hund var det du tänkte på. Jag Men... känner det. <laughs> det verkar ju inte Men jag kan också, Jag kan också säga framtiden. Mm. Men det är det. Vad ska du göra imorgon? Eh, då ska vi ju på det här humopatronen. Precis, jag visste det. Men, <laughs> varför håller du på med sånt här? Jo, men jag, jag tycker det är intressant. Tyckte du det var bra? Ja, medium. Åh, vilken dålig vis. Don't tell me that your life is dull and grey My only answer is hey, hey, hey, hey Let's go crazy in the wild And if I chance make a shot That just means that we're alive and healthy, yeah. Hej och välkomna, Hej och välkomna till... till Bonuspappan och Plusmamman. En podd om mig och min man som jag snart ska gifta mig med. Avsnitt 114, nu blev det lite annorlunda. Tycker du inte att vi ska ha det lite annorlunda ibland? Ja, kanske. Men det är en trygghet också för lyssnarna att veta att det är en podd om relationer och föräldraskap. Mm, det är en trygghet för dig tror jag. För att du är så enol. <laughs> ja, så är det. Veckans gäst är Katinka Vanner. Hon är författare och föreläsare och även själslig coach. Vad ja, det, det skulle jag faktiskt behöva. Lite mm -hmm. coach för min själ ibland tycker jag. Ibland har jag ont i själen. Men jag tänker som du, du har ju ingen själ. Nej, jag har ett psyke istället. Ja, men då tänkte jag så här att du vet att det finns en här djävulsutdrivare. Ja, haha. Du borde ha en så här själsindrivare. Något som <laughs> driver in en själ i din kropp. Det låter ju lite spännande faktiskt. Vi får se hur det blir med det. Katinka har i alla fall skrivit böckerna Sluta skämmas och bli fri och Du är bäst när du är dig själv. låter som två helt fantastiska böcker men varför mm. har inte vi läst dem eller fått dem? Jag vill ha dem. Ja, jag tror de är slutsålda faktiskt på nätet men man kan nog beställa dem på hennes hemsida på något sätt. Det ska vi göra. Det är ju en fantastiskt bra titel för den passar ju till alla. att Man är ju som bäst när man är sig själv. Det märker ja. man ju. De dagarna som allting har flyttat på och man har liksom varit hej och tjena med hela världen. Det är ju då man är som allra närmaste människor man var menad att vara. Mm. Det är fint. Den andra boken behöver du inte för du skäms ju aldrig. <laughs> det borde jag göra det kanske. Ibland tycker jag att du borde skämmas men tydligen ska man sluta skämmas. Nej, mm. man ska inte skämmas. Skam ställer till väldigt mycket elände i världen faktiskt. Mm. Skuld däremot är bra. Man ska betala Aha. sina skulder. och så ska man liksom, Om man har gjort något dåligt mot någon så ska man göra något bättre. Gärna tio gånger bättre än det Aha. dåliga man gjorde. Så skuld ska man betala. Men att skämmas och skam och sånt är bara gammeldags och onödigt. Mm, det kommer vi prata lite med henne om i intervjun. Men vad har hänt i, i veckan? Veckan har väl varit en barnvecka. Jag tycker vi har varit väldigt mycket barn här i alla fall. Ja, och det är så intensivt så att man hänger knappt med i huvudet. Grannar och annat. Mm. Men det är mysigt att de har vänner. Och ta om vänner då och flickvänner så har ju Lyckes flickvän varit utomlands mm. den här veckan och det har ju märkts lite på att han faktiskt har varit hemma. Ja, just det. Han har varit iväg väg hos några kompisar bara och spelat lite och så. Annars så har det väl flutit på. Jag hade besök av min vän Susanne, pysselkvinnan, ja, just det. på jobbet. Och det var väldigt roligt. Hon kom och pysslade med våra pensionärer som finns på dagverksamheten, den här i stan. Och vi gjorde sjömotiv av mm. gammalt återanvänt material. Just det, vi var ju ute och samlade sand och snäckor Shh, och tång. Säg inte att vi tog sand, man får inte ta sand Nej, från stranden. Nej just det. vi tog ingen sand men vi tog lite tång. Det var inte så att vi tog en liten <här> påse sand från stranden, vi gjorde <här> <Kanske>. inte det. <här> Nej men det var väl succé. Det var, det var fantastiskt roligt och det är ju så när man sitter och skapar. Många tror ju att ja, men nu ska jag liksom, det ska bli något snyggt och fantastiskt. Men det är inte det som är själva grejen med att pyssla, utan det är mer meditativt. Du sitter, du låter materialet ta över, du ser, ja, jag sätter fast den där, vad kan det bli? Du bara mm. ja. låter fantasin och kreativiteten flöda fritt. Mm. Jag tror att många speciellt svenskar det som fastnade att nej jag kan inte och jag vill inte, men efter ett tag så släppte det för alla och vi gjorde fantastiska tavlor. Ja, härligt att se bilderna efteråt där. Sen har vi ju även varit nere i Falkenberg och ätit en gigantiska tajbufen med dina föräldrar. Ja, sissis i Falkenberg rekommenderar vi starkt. Mm. I alla fall om man är en stor familj för det finns gott om plats. Och om man är en människor som tycker om väldigt mycket olika saker för det finns väldigt mycket olika saker att äta. Och man blir alldeles för mätt. Ja. Jag har ju gått ner de där 30 kilorna och jag har ju faktiskt provat min bröllopsklänning mm. att jag kommer i den och det har på något sätt gjort att jag tror att jag kan börja äta nu. Ja, Så det är lite farligt känner jag. Vi åt, jag åt lite för mycket. Mm. Mm. Vi får se här, vi ska ju spurta in nu sista månaden. Inför bröllopet. Det är helt sjukt att det är mindre än en månad kvar. Aha, det har varit så häftigt. långt hela tiden. så här, Två år, ett och ett halvt år. Mm. Det är långt kvar. Nu är det inte ens 30 dagar. Och vi har en del att göra. Har vi? Ja. Usch, nu är jag nervös. <laughs> Om ni har några tips så maila oss på gmail.com. Om bröllop och bröllopsmusik och andra tillbehör. Om ni har en personlig assistent att låna ut till mig som kan göra allt det här så skicka den till mig. Ja, och så har vi ju avslutat veckan här med varsin jobbkonsert kan man väl kalla det. Ja, jag fick ju välja där. Tyvärr så missade jag ju Ulf Lundell och fick jobba med Yvalin på Majas vid havet och ta biljetterna Augustifamiljen. Mm. Besökte Apelviken. Tillsammans med Amanda Jensen. Mm, men det måste ha varit bra väl. Det var jättebra. Det roliga var att han eh, som presenterade den här låten bara pratade ner sig själv hela tiden och sa att ja ni kanske inte tycker det här är bra men vi tycker det är kul att spela. och ja, Det här mellansnacket var ju inte mycket att hänga i granen men jag tycker det är kul att prata. Så tänkte jag, tänkte jag på det att det är en dålig ovana att prata ner sig själv. Det kan vara kul lite grann sådär men jag tycker att man ska försöka och man behöver ju inte bli... Självgod, men jag tycker nog att vi alla kan lära oss att tycka lite bättre om oss mm. själva. Men jag undrar vem det var. Om det var gitarristen Simon Jungman från Håkans kompband eller Stefans Boshen som är bandledare. Han spelar väl också med Håkan Hälsan? Kanske var Stefan, för det var väldigt många som försökte ta sig in och säga: Jag känner Stefan, får jag mm. gå in? De bara, Nej. <laughs> Han är ju lite kapellmästare. De har ju varit med på spåret. Ja. Så de är kända därifrån. Ulf Lundell var jag på. Det var. Knappt 3 000 personer i Societetsparken. Jättebra stämning. Knappt 3 000 låter som att det var dåligt. Nej, men det var ju fullt på Lale. Då var det ju 4 000. Ja, du menar att det var lite färre. Mm. Vi hade 700 på Maja, det tyckte jag var väldigt mycket. Det är ju fullt där nere. Så att, ja, och sen Efteråt så fick jag ju äntligen kolla hur vår kompis Fika Tobbe bor. Han har ju en fantastisk inredning i sin lägenhet. Det går inte att beskriva. Men alla som bor i Varberg har nog hört talas om de legendariska fika kvällarna hemma hos Fika Tobbe. Mm. Och det är som det finns inte en kvadratmillimeter som inte har någon slags samling, fotografi eller någonting. Alltså de menar jag tak, väggar, golv överallt, men ändå så är det som prydligt. Alltså det är Jaha. inte stökigt. Det är inte så att det är som en lägenhet som liksom bara är stökig och massa saker, utan Nej. det är ordning och reda, men det är överallt. Det Istället för tapeter så är det fotografier och urklipp och skivor och böcker och saker. Det är helt fantastiskt. Det är mm. som att gå in i alla samlarens våta dröm. Mm. Mycket humor också. Och pärlplattor som du hade varit med och gjort någon gång. Ja. En av många traditioner. Så det var kul att avrunda efter konserten där. Sen har det varit mindre kul att vi har fått besöka vår vän Lars på korttidsboendet mm. den här veckan och ta hand om hans katter som han har nu haft 17 dagar utan mat. Ja, just det. Han har fått mat genom en sån i näsan så han ja. är lite läst på det men ändå bra att han är på bättringsvägen och får god vård. Ja det är tufft med sån lunginflammation som vägrar släppa. Vi får ta hand kan du, om du hans tänka dig det? 17 dagar också. utan mat. Nej det känns eh, och omöjligt. utan kaffe och utan snus. Mm, mm. Jag hade kunnat leva utan kaffe och snus men vissa av er där ute kan i alla fall känna sympati för att stackars Lars har varken ätit druckit eller snusat eller druckit kaffe på mm. 17 dagar. Ja, men han är en kämpe så han kommer säkert klara det också. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna lite på Katinka Wallner. Hon har ju varit utomlands ganska mycket de senaste 30 åren men har nu ganska nyligen flyttat tillbaka till Halmstad där hon är uppvuxen också. Jag tycker det är häftigt att hon har varit fotomodell mm. och även bonusmamma. Ja just det och det var väl samtidigt faktiskt någonstans utomlands och hon fick ju väldigt bra kontakt med sin bonusdotter men sen hade de en lång period när de inte hade kontakt. Och hon berättar bland annat då när hon fick kontakt igen med sin bonusdotter och det var väldigt häftigt. Hej och välkommen till podden Katinka Wallner. Tusen tack. Vi sitter ju här på Hallands Nyheter idag i Varberg och du har tagit tåget hit från Halmstad. Mm, det kan du berätta lite om dig själv så här vem du är? Min profession så är jag själslig coach, författare och föreläsare. Och som privatperson så är jag väl en människa som älskar allt som ger insikter och personlig utveckling. Om jag försöker sammanfatta mig. Precis, vi tänkte ju prata lite om personlig utveckling och skam här idag. Ja. Men först är vi ju lite nyfikna på din familjesituation och, och lite hur du växte upp också. För du kommer från Halmstad mm. men har då flyttat tillbaka för några år sedan. Mm. Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Jag är född i Halmstad och flyttade därifrån. Och jag är uppvuxen i en kärnfamilj mm. utanför Halmstad. Jag har varit ute i stora vida världen, jobbat som fotomodell bland annat och efter 30 år så har jag då återvänt ganska nyligen till Halmstad mm. Var det en stor familj, många syskon? Två syskon mm. äldre. Så du, du är minst, är ja, just det. Ja. Det är inte konstigt att du blir författare och så kanske då? De säger ju ofta att det är så, ja. den som är yngst som... Ja. Behöver hävda sig kanske. Jag vet mm. inte. Mm. Och sen som vuxen har du haft en liten erfarenhet av bonusfamiljslivet. Mm. Det stämmer bra. Det hade jag faktiskt under den perioden när jag jobbade som modell. Mm. Då bodde jag med en man som hade en dotter. Och vi kom varandra väldigt nära. Så. Mm. Lite erfarenhet av bonusfamilj har jag. Mm. Hur gammal var dottern då? Hon var åtta då. Mm. Mm. Hur kändes det att vara vuxen och liksom vara förälder men ändå inte mamma? Jag hade nog lite svårt i början för att jag var så ung och jag jobbade som modell och jag var ju med så där ute och reste och tyckte livet var allmänt spännande och plötsligt så hade man då lite obligations som man skulle hålla sig hemma och allt det här. Men jag tyckte så otroligt mycket om henne, vi fick en väldigt fin kontakt så jag kan också ärligt säga att jag stannade nog lite för länge i den relationen just på grund av henne och vår relation. För mm. jag tyckte så mycket om henne helt enkelt. Har du någon kontakt med ditt före detta bonusbarn som vi då i podden kallar för plusbarn? Det roliga är ju faktiskt för att jag tänkte ju på henne under många år. Och det var lite känsligt eftersom det var jag som lämnade relationen. Vi hade lite kontakt i början, brevledes som det var på den tiden. Mm -hmm. Men sen förlorade vi kontakten. Och det gick ju jättemånga år och jag tänkte ju på henne genom åren och undrade vad som hade hänt med henne. Och sen sökte hon faktiskt upp mig för ett par år sedan. Så jag har träffat henne nu som vuxen. Och det är helt otroligt. Mm -hmm. Och också få veta hur det var för henne. Och få hennes bild av ja, den här perioden. Det. det hade jag ju ingen aning om då. Det var fint. Det var väldigt, väldigt fint. Vad sa hon? Kunde hon förklara någonting? Hur det kändes att ha dig som... Bonusmamma. Och... Jag hade tydligen betytt en hel del, Aha. mer än vad jag förstod, nu blir jag lite mm. rörd känner jag, för att det är ju så svårt och, och det här förr var det ju så, för detta är ju ett antal år sedan, då var det ju ofta så där att man bara gled ut ur varandras liv och, mm. och det var ingen självklarhet att hålla kontakten och man ville inte störa heller eftersom i det här fallet var det jag som lämnade. Men jag förstod ju på henne att jag hade betytt mycket mer än vad jag trodde. Mm. Och jag hade ju skrivit brev och jag hade skickat någon present då. För jag bodde ju utomlands då och jobbade som modell. Och den hade hon sparat i alla år. Mm. Jag kom knappt mm. ens ihåg vad det var jag hade skickat. Men det hade betytt så mycket för henne. Mm. Så att ja, nej, det var väldigt, jag blev väldigt, väldigt berörd när jag träffade henne. Och vi har ju berört det i podden att vi tycker att det blir viktigare och viktigare. Det här med den relationen mellan bonusföräldrar och bonusbarn när... Den vuxna relationen tar slut. För att ett år är jättelängigt i ett barns liv till exempel. Eller flera år. Att då en vuxen bara försvinner. Mm. Så har vi tänkt att det skapar något större hål och tomrum efter sig. Än vad vi har förstått ja. tidigare. Så att det är viktigt för oss. Ja, det tror jag också verkligen. Och jag har hört, liksom, det har ju säkert ni också, sådana här hemska historier. De, där barnen har kommit jättenära bonusföräldern. Mm. Och sen bara kontakten har klippts. Liksom, mm. Och så får mm. de inte träffa den personen. För att de vuxna inte kom över det, mm, så det är ju mm. tufft. Kände du igen henne? Och liksom personligheten? Eller sådär? Lite grann. Fanns det ju så. Men det var ju en vuxen kvinna som jag träffade nu då. Mm. Så det var ju jättemärkligt. Mm, mm. Hon hade fått barn väldigt tidigt. Så hon hade ju liksom barn. Och det ja. var ju men, wow, det var helt otroligt. Men, mm. nej, men som sagt det var väldigt fint. Och vi kunde prata igenom. Precis hur det hade varit under mm. den perioden. Och... Borde hon även hos sin andra vårdnadshavare, sin biologiska mamma till Hennes exempel. Hennes mamma hade gått bort. Ah. Så det var nog därför också det blev så laddat. Hon, hon hade bara sin pappa. Mm. Och det är klart då, när det kommer in en annan vuxen mm. kvinna som blir en mammafigur, mm. så blir du den enda som Precis. är så nära just Precis. då. Mm. Ah. Ja, Men vad fint att ni mm. fick kontakt igen ja, och liksom sluta den ja. cirkeln lite så, ja. Mm. Det är jättefint och oväntat. Mm. Mm. Så det är över och sen så blev du själv då biologisk mamma. Mm, det stämmer. Och hur var det? Ja, det, jag brukar ju säga det när det gäller barn så är det ju den absolut bästa kursen i personlig utveckling. Mm. <laughs> Helt. Utan, alltså det, så är det ju. Det är ju mm. fantastiskt. Och det går ju inte att beskriva. Och, och det har man ju hört innan man fick barn. Men det, det ska man ju uppleva liksom. Sen mm. när man får in barn i livet så förändras allt. Mm. Och man läser massor om sig själv. Om livet... Möter alla sina rädslor utvecklas. Ja, mm. allt händer. Mm. Och, och du har varit ensamstående mamma kan man säga. Mm. Det har jag ju varit för relationen till min sons svar tog ju slut innan jag eh, födde min son. Mm, mm. Så jag har varit ensam med honom hela tiden faktiskt så det har ju varit en väldigt utmaning. Det var ju inte vad jag hade planerat att det skulle bli så. Men samtidigt så har vi ju en otroligt fin relation nu. Vi, är ju, alltså, vi har samma humor och vi har, alltså, vi har så kul ihop. Han är ju 17 nu. Mm. Och han har en väldigt tajt relation. Han är väldigt öppen och vi kan prata i, om i princip allting. Mm. Vilket jag har förstått inte är vanligt. Nej. När jag ser bland hans jämnåriga kompisar hur de pratar med sina föräldrar, då kan jag bli väldigt förvånad. De vet nästan inte vad som pågår. Nej, nej. Så så kan det vara. Mm. Och kontakten med pappan finns Den, den finns inte. Nej. Nej. Det var ett sånt läge att. Eh... Det var ett sådant läge, det var en destruktiv relation som jag lämnade väldigt snabbt. Och eh, ja. Det var ju inte heller vad jag hade planerat eller trott skulle hända. Men livet ger oss många chanser till utveckling kan man ju mm. se efterhand. Men då när det hände var det givetvis jätte, tufft Men nu har jag ju läkt detta och gått vidare och det är ju ganska många år sedan det hände. Mm. Eh, men det har ju varit en tuff period och vi var tvungna att faktiskt för att kunna freda oss och bo på skyddad adress mm. under många år. Och då hände det ju mycket med mig också. Som sen ledde till böcker. Vill du se ja, det? Det. Ja, det ska vi göra. Jag tänkte bara se, finns det... Finns det andra barn på pappans sida i någon form? Eh, inte vad jag vet, nej. nej. Nej. En del människor, eller som vi har pratat med, de har ju faktiskt haft uttalat ett val att jag kommer inte att gå in i en relation eller försöka en, om en familj under tiden mitt barn är hemmaboende. Har det varit ett aktivt val för dig att inte ta in någon mer människa eller någon vuxen i din sons liv och bo tillsammans eller så? För mig har det viktigaste varit att jag skulle läka efter vad jag var igenom i den här destruktiva relationen. För att jag insåg ganska tidigt om jag går in i en ny relation och är trasig känslomässigt så kommer jag att dra till mig ännu mer trasighet. Och det vill jag definitivt inte utsätta mitt barn för. Så fokus för mig låg på att jag skulle bli hel, jag skulle bli läka. Men allra, allra fast givetvis mitt barn. Jag tog ju hand om honom liksom. Han har ju fått allt, allt liksom och all uppmärksamhet. Lite för mycket kanske man kan se nu. <laughs> Nej, men det kan de väl inte få. Men eh, sen var fokus väldigt tidigt på det. Det är klart att det har liksom funnits liksom eh, ja. Vad ska man säga? Att man har blivit uppvaktad av män och så vidare. Men det är ju inget som jag har känt att det här är något att bygga på. För att det är för mycket fortfarande som är tufft och obearbetat inom mig. Mm. Och jag tror verkligen på det. Att man ska vara två hela personer så gott det går. Innan man går in i en relation. För två trasiga. Liksom, det blir det inte helt. Det är min erfarenhet. Det var ju väldigt klokt att kunna tänka så. Det, det här borde nog fler göra. Mm. Jag tänker, sen började du ju. Du har ju levt ett väldigt spännande liv. Du har ju varit fotomodell, som du har berättat innan, och sen mm. så levde du då på skyddad, mm. i, i skyddad identitet i tio års tid. Mm. Men ändå, under den här tiden, så har du hunnit bygga upp en hel del. Du har skrivit böcker, bland annat. Mm. Och den första boken heter. Sluta skämmas och bli fri. Det låter ju fantastiskt. Kan du berätta lite om den boken och ja. varför den kom till? Det var ju nämligen så att under tiden jag bodde på adress. Jag hade inte skyddad identitet utan vi hade skyddad adress. Det finns ju olika grader så att säga. Under den tiden så arbetade jag och försökte hela tiden leva ett så normalt liv som möjligt- Framförallt för min sons skull. Så att jag hade ju liksom verksamhet och tog hand om andra människor. Vilket också är en klassiker när man själv mår dåligt. Att man lätt arbetar med att ta hand om andra. Men det gick väldigt bra i mitt arbete. Men eftersom allt var obearbetat inom mig. Så ledde det till att jag gick in i väggen tre gånger sammanlagt. Mm. Och egentligen var det väl en enda sammanhängande gång kan man säga. För att det fanns ju ingen chans att återhämta sig eftersom jag då var själv med allting. Mm. Och mina föräldrar lever ju inte heller, så att jag har ju liksom inte kunnat ha någon avlastning när det gäller barnet och sådär. Mm. Men den sista gången då 2013, då insåg jag att jag kan ju inte fortsätta så här. Vad är det liksom? Och det var det faktiskt så att jag var ute på en promenad, och så träffade jag en av mina tidigare klienter. Jag jobbar ju då med coachning, vad kan man kalla? Jag kallar det för själslig coachning. Och det är att man arbetar känslomässigt. Inte att coacha folk in i arbete eller så. Utan till att just helas. Och så träffade jag henne. Och så berättade hon att hon hade haft något projekt igång. Och det hade inte blivit någonting med det. Och så sa hon det vasta är inte att det inte blev. Utan det vasta är att jag skäms så inför mina anhöriga. Och alla de som trodde på mig. Mm. Att det inte blev något. Och när hon sa det så var det som att det var något som klingade an något i mig skam liksom, och gick jag gick hem och funderade och så bara kände jag, men det är ju precis det jag går och bär på, jag skäms ju mm. för då hade jag låtsats utåt att allting var bra under alla dessa år, vilket är helt otroligt när man tänker på det i efterhand det var nästan ingen som visste under vilka omständigheter vi levde jag var ju expert på att ähm, Lägga rökridåer och aldrig riktigt tala om varifrån jag kom eller vem jag var och var liksom allmänt mystisk sådär. Och samtidigt då har den här fasaden utåt att jag var så himla framgångsrik och den här duktiga, präktiga mamman liksom. Så jag hade levt i den här fasaden då under så många år. Och när jag då liksom fick kontakt med det här ämnet skam då bara kände jag att ja, men det här det är ju det det handlar om. Och då gjorde jag det som jag ofta gör, jag började nämligen skriva och det resulterade då så småningom i den här boken. Sluta skämmas och bli fri. Där jag dels berättar om mina livserfarenheter. Och dels delar med mig då. Av hur man kan läka på egen hand. Med övningar. Och också fakta då. Kring vad det uppstår. För jag insåg att det här med skam. Det är ju inte någonting som bara är unikt för mig. Utan det är så otroligt många som går och skäms. Mm. Och det är ofta där man pratar om självförtroende. Och självkänsla. Har man en brust en självkänsla. Då är det skam man bär på. Men om det handlar om. Kanske dåligt självförtroende då är det mer skuld. Och där blandar många ofta ihop det. Ja precis den här skillnaden skuld och skam. Att ja. skuld är ju någonting du har gjort som du kanske behöver gottgöra eller så. Och mm. Men skam är ju någonting som vi bär med oss som egentligen är helt onödigt. Ja och det, och det är just så att om man har gjort någonting och inser att ja, men det där var inte så smart gjort och jag får göra bättre nästa gång. Då handlar det om skuld. Mm. Men om man har gjort någonting och hamnat i en dum situation. Och säger jag är dum. Jag mm. är en idiot. Det här är typiskt mig. Då handlar det om skam. Mm. För då skäms man över sig själv som person. Mm. Och det var ju det jag upptäckte då. Och jag upptäckte att det här är ju som sagt jättebrett. Människor skäms allt från liksom sitt utseende. Till massa hemligheter som folk går och bär på. Precis som jag. Fast det kan vara andra. Till exempel att man är sjukskriven. Arbetslös. Familjen har dålig ekonomi och sen kan det handla om tyngre saker, övergrepp och så vidare. Och så låtsar man just utåt att allting är liksom Instagram-vänligt liv. Mm. Att allting är tjusigt, man håller upp den här fasaden och där bakom så, så händer det en hel massa. Mm. Och det är det som, som är det här temat för den här boken. Och så har jag också föreläst och hållit kurser inom det här området. Mm. Vi har nyligen varit på föreläsningar med Kai Pollack och... Anders Magnusson och de har tidigare varit med i podden också. Mm. Har du haft någon förebild eller någon metod för ditt eget helande? Absolut, Kai Pollak läste jag tidigt för många år sedan mm -hmm. Älskar det här att välja glädje mm -hmm. Just att det handlar om vad vi väljer att fokusera på Sen finns det ju då, för jag är ju helt inne på det här andliga då Andliga träsket som en del kallar det För mig är det ju väldigt naturligt liksom. Det handlar ju egentligen om intuition och en vidareutveckling av det Men då finns det ju en amerikansk författare som heter Louise L. Hay Som gick bort för ett par år sedan, hon blev över 90 Och hon jobbar också rätt mycket med det här Att välja liksom medvetet, att intressa inriktade på det som, som får dig att må bra och mm. fokusera på vad du tänker på egentligen och upptäcka framförallt vad du tänker om dig själv. Så hon är väl en, men det finns ju jättemånga. Mm. Ja. Men tänker du att du har en, det som jag då kallar övernaturlig aspekt på självlivet? Jag kallar det ju en naturlig aspekt. <laughs> därför att vi pratar hela tiden om normalt. Vi människor älskar att prata om det där vacker inte normalt och jag uppför mig inte normalt. Och hur ska man göra för att det ska vara normalt? Medan jag hela tiden brukar säga och lära ut under mina kurser och föreläsningar. Det finns ingenting som är normalt. Det enda som finns det är det som är naturligt. Mm. Och det som är naturligt det är när vi vågar lita på vår magkänsla. Och magkänsla känner ju alla till vad det är Intuition känner alla till vad det är Så fort man börjar prata om medialitet Så blir det många som ryggar tillbaka Framförallt här i, ja, i norr kanske I Skandinavien Men jag menar att det är samma sak Och att detta är någonting som alla har tillgång till Att våga börja lyssna inåt Jag tycker inte att man behöver krångla till det Ha konstiga uttryck Och portaler och dimensioner Alltså det finns väldigt mycket andlig hierarki Om man säger så jag älskar det naturliga. Att våga lyssna inåt, det är andlighet för mig. Är det något som du känner att du har gjort naturligt? Eller är det någon som kom senare i ditt liv, en uppenbarelse att det här att lyssna på sin intuition och det mediala? Det har ju också kommit till mig, för jag var definitivt inte uppvuxen i en sån familj. Där var det verkligen så att när man dör och grävs man ner i jorden, punkt. Sen händer det inte mer och jag bara känner, när men det stämmer inte det där riktigt. Så att jag hade någon sån liten känsla. Men det var verkligen religion eller tro på någonting i min uppväxt. Det var verkligen helt ifrån vad jag befinner mig nu. Så att detta har jag ju upptäckt och det skriver jag om i min kommande bok. Som kommer ut här i sommar. Som heter just Medial och helt normal. Ja det är ett sånt härligt namn. Ja just det är det. Då ska vi bara... Du har skrivit en bok däremellan också? Ja, det har jag också. Och den heter... Mm. Du är bäst när du är dig själv. Och den är egentligen riktad till ungdomar i första hand. Men mm. det är många vuxna också som har tyckt väldigt mycket om den. Den är lite grann en förlängning och en fortsättning på den första boken. Men med ännu tydligare rakare budskap kan man säga. Okej. Okay. Då tänker jag den här boken medial och helt normal. Mm. Hur föddes den? Ja den föddes ju nästan egentligen från mina läsare och följare för att jag, jag arbetar ju på något sätt medialt i allt jag gör och återigen man kan kalla det vad man vill men att hela tiden genomsyra det allt när jag skriver, när jag håller föredrag, när jag håller mina kurser och när jag coachar då. Så, så har jag då den här förmågan att tona in då på människor vad som pågår i deras liv och vad som har pågått i deras liv. Och i början arbetade jag med ren medial vägledning. Sen började jag känna att detta var nästan som att människor kommer till mig vill ha ett facit. Mm, och det gillar jag inte riktigt. Det är väldigt många som springer till mig och hela tiden bara vill att man ska ta om för dem hur de ska leva sina liv. Jag vill att man ska hitta det där inom sig. Så då utvecklade jag min coachning istället. att man går in och så läker man på djupet och man får kontakt själv med den här inre kraften som alla har. För att jag anser ju att det som sagt, alla har tillgång till det här. Det är inget konstigt, det är inget onaturligt. Det är bara mer eller mindre, det är precis som att alla kan ju lära sig att snickra men det är inte alla kanske som blir den där riktigt fantastiska snickaren och arbetar med det och man kanske kan spela piano men man blir inte konsertpianist, alla har ju någonting och det gäller bara att hitta sin grej men att få den här vägledningen för sig själv, det kan man absolut få. Mm. Jag ska försöka att inte krångla till det men om jag ställer en lite fördjupande fråga för jag tänker så här att jag som då utgår från... Ett naturvetenskapligt synsätt mm. på världen och tillvaron. Jag har till exempel läst en jättebra bok som heter Blink av Malcolm Gladwell. Som handlar just om intuition och hur vi både människor och djur kan räkna ut till exempel vad som är bäst att välja innan vi kan förstå varför. Det finns väldigt mycket forskning och så att säga, erkänd vetenskap kring intuition. Mm. Så det jag är nyfiken på är vad ser du för gräns då mellan den intuition som jag också mm. tror på och märker. Och det man kan säga i magkänsla, det går att förklara vetenskapligt. Mm. Men vad är det som du ser som är utanför vetenskapen då? Det som vetenskapen inte erkänner i din metod. Jag skulle nog vilja beskriva det så att vi, vi kommer ju alla någonstans ifrån. Det, även om ingen egentligen riktigt vet hur detta något ser ut eller vad det är för någonting. Och när vi lämnar detta jordeliv så återvänder vi till någonting som vi inte heller då kanske vet vad det är för någonting. Och när vi som små barn föds in i en familj så blir vi tränade i vad det innebär att vara människa. Detta innebär att vi lär oss massa rädslorre. Det här är rätt, det här är fel, så här beter vi oss i vår familj, så får du inte göra, fi på dig, skäms och så vidare- och vi blir ofta på ett osynligt plan tilldelade olika roller i familjen för att man på något plan strävar efter balans i en familj även i den mest dysfunktionella familjen är det så. Det finns till exempel oftast bara en som är det svarta fåret, en som är den duktiga, en som ställer sig lite utanför, en som tar hand om alla andra och gärna bär alla andras känslor och så vidare. Och så blir vi lärda att när vi är i den här rollen då får vi liksom vara med, då får vi uppmärksamhet, och får vi kärlek. Så där och då, enligt som jag ser det, börjar vi stänga igen den här naturliga intuitionen, den här mediala kanalen eller vad vi nu vill kalla det. Vi börjar släcka ner den långsamt för att ge plats för de här rädslorna istället. Givetvis behöver vi lära oss hur det går till att leva i ett samhälle. Det är många liksom sociala koder vi behöver lära oss. Men framförallt så lär vi oss en otrolig massa rädslor som bara ställer till problem som vuxna. Som gör att vi får med oss tankar som att det här är möjligt och det här är inte möjligt. Jag kan bara lyckas med det. Jag kanske bara kan få den typen av inkomst. Jag är inte värd bättre än så här och så vidare och så vidare. På alla områden i livet. Arbetsrelationer, bostad, kärleksrelationer, vänskapsrelationer. Precis vad som helst. Så som jag ser det så går egentligen personlig utveckling ut på... Att lära av allt som vi har blivit lärda. Alla dessa rädslor. Det är så också jag jobbar med i min själsliga coaching med mina klienter. För vi har det. Men vi har lärt oss att förtränga det. Eller att förtrycka det. Och framförallt att inte lita till det. Och då får vi liksom en sån här otrolig kontakt med den här rädslan. För att som små barn blir vi lärda det är fel det du känner eller det du uttrycker. Du ska vara så här, du ska göra det här. Givetvis på en skala från ett till liksom hundra varierande i varje familj. Vad som är okej och vad som inte är okej. Men alla familjer har detta. Och detta handlar ju inte om att skuldbelägga våra föräldrar eller de som uppfostrar oss. Men de lär vidare per automatik vad de själva har blivit lärda. Jag ser det alltså som att vi har kväst den här inre rösten, intuitionen, vägledningen, magkänslan. Kalla det vad du vill. Mm. Allt det där känner jag att det går att förklara vetenskapligt. Mm, och precis. det går att hitta. Det enda jag tänker är det måste finnas något annat. Till exempel att se in i framtiden. Mm. Det har inte vetenskapen kunnat bevisa. Eller att Nej. läsa någons tankar om du är i en annan stad- Mm. och jag bara sitter här och ska läsa dina tankar däremot sitter vi så här mitt emot varandra mm. då kan jag se på ditt kroppsspråk kanske och gissa någonting och, och sådär, men jag tänker fortfarande, är det övernaturliga är det att jag skulle kunna ha med mig ärvda rädslor från om jag hade levt flera liv eller att min släkting på 1600-talet upplevde något skrämmande och att det skulle kunna ärvas Ända till mig. Mm. Är det, den typen det, det är ju av... en kombination av allting helt enkelt. Det du sa och faktiskt. Och det är ju också så att eh, vi har ju den här förmågan- eh, vi tänker bara inte på det och det, det var inte länge sedan när människor stod i djup kontakt med då sin medialitet eller den här vägledningen på ett naturligt sätt. Nu för tiden utsätts vi dagligen för så många intryck, så många människor, så mycket energi. Vi kan gå ut på sociala medier, vi kan lyssna på poddar, vi kan gå in i ett köpcenter och träffa otroligt mycket människor. Om vi går hundra år tillbaka i tiden i Sverige... Eller 150 kanske. Då, då kanske man levde på sin gård. Man kanske träffade så många under ett liv som vi träffar under en dag. Och då hade man mer den här naturliga kontakten. Man kunde känna liksom, ja men nu är faste Ragda på väg. Jag sätter på kaffet. Man hade den känslan. Man hade den liksom osynliga kommunikationen på ett naturligt sätt. Och vi har som sagt detta, men alla dessa intryck, allt det som vi tar in hela tiden dagligen och stundligen och andra människors energier och rädslor och sånt, gör att vi kan inte sortera i det här. Därför tappar vi ofta också bort oss själva. För vi hör inte vad som är bra för oss, vi tror att vad andra säger är viktigare än den här magkänslan. Men som sagt, så som jag ser det, och det skriver jag också om i min bok, att förr i världen hade man detta på ett mycket naturligare sätt. Man kunde känna instinktivt eller intuitivt återigen. Vad djuren behövde. Vad, vad det var som, som skulle ske faktiskt. Det är som vi kallar medialitet. Sen givetvis... Har det ju funnits de som, som arbetar ännu djupare med det här. Som har kontakt med andra sidan och så vidare. Och det har också varit ett naturligt inslag. Men sen kom det ju en period och sen när industrialiseringen kom. Så var det väldigt mycket. Nu, nu är det robotar, nu byts människor ut, nu blir det tempo. Nu blir det mer människor, nu blir det snabbare. Och då försvinner ju det här. Så att egentligen handlar det ju väldigt mycket om att våga välja bort intryck ur sitt liv. Våga vända sig inåt. Jag pratade ju alltid om meditation. Vikten av att meditera. För att komma ner och få kontakt med sin egen energi. Och därmed upptäcka när man lämnar den till förmån för alla andra. Och vad alla andra håller på med. Jag vet inte om detta är ett bra svar Nej, till dig. Men det är ett jättespännande ämne. <laughs> Då får jag bara se så jag har mm. tolkat det rätt. Mm. Då... Tycker du att det som jag kallar magkänsla och det som är för mig intuition det är mina omedvetna slutsatser på hur jag tolkar en person. Att jag kan se att en person som går så kan jag se om den personen är glad eller ledsen. För mig beror det på mina tidigare erfarenheter. Att jag tolkar någons kroppsspråk till exempel. Eller att jag vet att Moster Agda regnade. Så brukar hon komma på tisdags eftermiddagar. För då är hon ändå och handlar på marknaden. Mm. Och då har hon snabbare att komma in och få skydd från regnet. Och alltså sätter jag på en kopp kaffe. Mm. Och så kanske hon gör det då. Och då känner jag att ah, men jag kände ju på mig att hon skulle komma. Men för dig så är förklaringen något övernaturligt. Att det finns... En annan koppling mellan människor som inte går att förklara vetenskapligt eller med erfarenheter och slutsatser. Givetvis så kommer ju erfarenheter och slutsatser in i allt vad man gör. Alldeles oavsett hur mycket man ändå skulle försöka värja sig mot det om man nu skulle vilja det. Men vi är ju energivarelser och det är väl där också det handlar om det vetenskapliga. Där har man ofta fokus på hjärnan och den fysiska kroppen. Medan jag menar att vi är så mycket mer. Vi är en energikropp också. Och nästan alla människor kan till exempel komma in i ett rum och man kan känna instinktivt i en byggnad. Om det är trevligt att vistas där, om folk är arga och upprörda och ledsna, om det har varit ett bråk på kontoret om man har kommit till jobbet och så vidare. Även om du inte får se, ä lyssna eller lukta? Nej, även om det inte är några i rummet just då, de kanske är i en annan del av lokalen men du kan känna liksom. Att här inne, här bo, bo, mår inte människor bra. Den förmågan har ju väldigt många och kan känna igen sig i. Att man bara känner instinktivt att den där byggnaden vill jag inte vara i. Det känns inte trevligt där, man vet inte varför. Man det är de upplevena korsen och blodet som ligger i. <laughs> Så kan det vara. Nej, Nej men, men just det här att, att, att vi har detta hela tiden att. Vi är ju då en energivarelse, så som jag ser det, vi är alla det. Och allt runt omkring oss består också av energi, växter, djur, allt runt omkring oss. Och vi kommunicerar hela tiden på ett osynligt plan. Vad vi människor har blivit väldigt tränade i att lyssna till orden eller till det skrivna. Men vi är så oändligt mycket mer än det. Och det pågår ju hela tiden en kommunikation på ett osynligt plan fast vi oftast inte vill låtsas om det. Vi känner ju ofta till exempel om du går och söker ett arbete så vet du egentligen innest inne hur det gick. Om du kommer att få det här jobbet eller inte för du kan känna om det var en bra dialog. Ja, vilket sammanhang som helst, om du träffar en människa, så pågår det ju hela tiden en ordlös kommunikation, inte enbart baserat på kroppsspråket, utan att du faktiskt, du kan till exempel instinktivt känna om någon tycker om eller inte. Det här är ju någonting många känner igen, man, man känner det liksom att, ja ah, jag undrar om den här människan egentligen tycker om mig och jag kanske ska anstränga mig mer och man går in i den rollen för att bli omtyckt eller vad det nu handlar om. Men detta är ju någonting som då sker på, som jag ser det, på en energinivå. Så att det är liksom en ständig kommunikation allt runt omkring oss. Men återigen på grund av att vi får så många intryck, att det är så otroligt många energier i omlopp i våra liv under en dag. Så gör det att vi tappar vår inre kompass. Och vi är ute och härjar i allt det här som sker utanför oss och missar. Den här fantastiska vägledningen vi kan få som kan göra att vi kan leva de mest otroliga liv. Vi lever liksom en procent av en miljard procent möjliga när det gäller att leva ett härligt liv. Och det kan låta jätteflummigt men ja, jag talade av erfarenhet. Mm. Jag har varit nere på botten, jag har levt både i slott och koja och jag har gått igenom väldigt mycket. Så det är inte så att jag har studerat mig till detta utan jag använder mig av det som jag själv har erfarit i mitt liv. Sen är det upp till var och en att göra vad man vill med det. Mm. Men, men för mig återigen, för jag kan känna också det att just när det gäller andlighet och medialitet och sånt att det kan bli otroligt flummigt. Och det är någonting jag avskyr när det är flummigt. Mm. Och att det också kan bli liksom en andlig hierarki som jag pratade om. Att när några ser upp till andra och tycker- åh oh, de sitter inne med all kunskap- och nu ska jag gå till ett medium- och den här personen vet allt. eller Folk pratar då som sagt om portaler och dimensioner- och uppstigningar och graderingar- och det är konstigheter liksom. Och man ska känna till 5000 olika kristaller- och allt vad det är. Och jag bara tycker liksom ta bort allt det där- och lita till din inre vägledning- och utveckla den. Och ju mer du är i kontakt med dig själv- Genom då inre stillhet, reflektion, meditation. Ju större kontakt får du med det fältet. Och kan bli mer liksom trygg i din egen energi. Och märker när du kanske går emot dig själv. När du gör val som inte är så bra för dig själv. Och kan hämta hem dig själv respektive kan känna. Den här riktningen är rätt för mig. Här börjar gå, det här känns bra för mig. Här blir jag ledd till rätt väg. Det är medialitet för mig. Och vi behöver framförallt våga släppa in känslorna. För Och det folk viktiga är, är väl att, att blir känna. hjälpta. Att de som du möter, att de mår bättre efteråt. Egentligen så är det det enda viktiga. Ja, ja. Fokus är ju det. Men, men det är inte så konstigt eh, som man kan tro det jag gör. Utan det handlar om att människor får uppleva de känslor- som de en gång i tiden inte fick lov att uppleva mm. som barn. För att de blev lärda att det är inte okej att bli arg. Det är inte okej att bli ledsen. Det är inte okej att ta plats- eller så kan det handla om, om tyngre saker som övergrepp och så vidare. Mm, mm. Och att våga gå in och känna det. För det sitter ju kvar i kroppen. Det är ju inte så att alla de här upplevelserna har försvunnit. Alla våra känslor minnen stannar i våra fysiska kroppar. Och där kommer jag in och tinar kan man säga. Mm. Mm. Har du mött bonusfamiljer i ditt arbete? Att du har haft någon som där det har varit jobbiga relationer med ex eller med mm. nya barn och sånt? Ja absolut och det är ju egentligen så att när man, när man kommer då och söker hjälp då med, med vägledning och healing och känslomässig läkning som jag gör så handlar det ju alltid i grunden om relationer på något plan mm. och framförallt de relationer vi blev präglade av under vår uppväxt som har gjort att vi har ett beteendemönster som vi tar med oss upp i vuxen ålder. Har vi blivit lärda att det är så här kärlek ser ut i en familj så drar vi lätt till oss en destruktiv relation eller ett sammanhang där vi förminskar oss själva. Och sen är det ju någonting som är otroligt fantastiskt med alla barn och det möter jag väldigt ofta när mina klienter kommer att det är barn som är som dåligt kanske eller barn som är aggressiva. Och då brukar jag ju prata om den här viktiga speglingen, att barn håller ju upp speglar. För är det någon som mår dåligt så är det ofta att det speglas tillbaka till att man behöver läka någonting i sig själv. Och där är ju experter på att trycka på knappar. Vi tror det handlar om barnen, men det handlar om oss själva. Fantastiskt, och den här boken kommer ju komma ut i juni. I, sommar, i, juni, I juni precis. Vi vet inte om detta är före eller efter, men är detta efter juni så har den kommit ut och är det innan så kommer den ut. Och vad kan man mer hitta dig någonstans? Ja, och på sociala medier då som <laughs> alla andra. Jag har ju en Facebook-sida som heter just Medial och helt normal. Jag har en Youtube-kanal. Man kan söka på mitt namn, Katinka Vallner. Jag lägger ut en inspirationsvideo om personlig och andlig utveckling varje onsdag. Och så finns jag på Instagram, katinka.wallner. Och sen föreläser du också ibland. Och så föreläser jag också i alla möjliga sammanhang. Ibland pratar jag om det här med skam. Ibland pratar jag om andlighet och personlig utveckling. Men på något sätt så finns det en röd tråd som handlar om att våga leva sitt autentiska jag. Då tackar vi dig för att du kom hit och pratade om detta. Tack, jag <laughs> Tack snälla. Tusen tack för att jag fick komma. Hej. Hej. Ja, vi tackar Katinka Wallner för att hon var med i podden. Och man kan väl säga att hon är medial på ett annat sätt än vad jag är. Är det ett dåligt skämt som kommer nu? Nej, men jag tänkte, jag jobbar ju inom media och så. Ja, jag tror inte att du ska läsa den där boken Du är bäst när du är dig själv. För jag tycker <laughs> inte att du alltid är så bäst när du är dig själv. Vad tror du om att prata lite om barnkonventionen istället? Det gillar jag att göra och mm. det har vi gjort varje vecka nu det här året. Lärt oss en artikel i barnkonventionen. Mm. Och vi är framme vid artikel nummer 32 men vi brukar ju alltid repetera förra veckan. Så den var varje barn har rätt till lek, vila och fritid. Och denna vecka var det som sagt artikel 32- varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barns skolgång. Och det känns ju också lite som att det hänger ihop med tidigare artiklar som handlar om skolan. Och jag tror ju att vi i Sverige har det bättre än de flesta länder just när det gäller sånt. Kan du ge ett exempel på ekonomiskt utnyttjande? Ja, det skulle ju vara egentligen allt arbete som är samtidigt som barnet då går i skolan ska vara förbjudet. För på de tiderna så ska ett barn få utvecklas och lära sig saker. Och sen så finns det ju då arbete som kan riskera barnets hälsa. Jag minns jag har sett ett reportage som när de färgar tyger och garner, och det är ofta då små barn, pojkar som får jobba där och även med att väva mattor och sådär att det kan vara farligt eh, hälsomässigt. Och jag har hört att på en del ställen så använder de barn för att gå in på trånga utrymmen för att de är just små och så. Och att det då kan äventyra deras liv och hälsa. Ja just det. Och även då andra barnfabriker. Det är ju lite olustigt det här med att man inte vet var ens kläder och skor kommer från eller hur de har framställts. Även kända dyra fina märkesskor kan nog vara gjorda av antingen barn eller kinesiska i princip slavar. De har ju ett väldigt konstigt system där med medborgarskap att bor man på landsbygden så har man inte samma rättigheter som om man bor i en stad i Kina. Så man får inte till exempel åka in och bosätta sig i stan men de kan bli hämtade till fabriker och få jobba 16 timmar och sen bli ivägskjutsade och lönerna är otroligt låga nog. Jag tycker också det är jätteläskigt att man inte ens vet ifall man kan gå in i en hennes och Maurits butik och veta var kläderna kommer från. Egentligen så borde man ju lite göra som man gör med ur eh, miljösynpunkt, att man köper närproducerat. Mm. Både när det gäller kläder och, eh, Kött, och till mat exempel. och så. Mm. Och sätta krav på de stora klädjättarna. Mm. Att de visar var deras kläder syns och, och jag är jättetacksam för de människorna som kollar upp detta noggrannare så att jag som konsument kan få tryggt handla utan att jag i samma veva exploaterar barn som borde fått gå i skolan och mm. borde fått vara skyddade mot att folk utnyttjar dem då ekonomiskt och som arbetskraft. Men som sagt, vad vi säger veckans barnkonventionsartikel en gång till... Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och då tänkte jag flika in där också att om man som förälder tar alla ens barns pengar och inte köper saker som de behöver och ska ha så det är också ett slags ekonomiskt utnyttjande mm. om man tar deras barndrag eller deras pengar som de får från farmor och farfar eller annat och använder dem till det som inte går till barnet. Det är också ett slags ekonomiskt utnyttjande på liten nivå. Ja, eller ännu mer om man får bidrag för att ta hand om Andras barn. Mm. Där skulle det också kunna finnas en sån situation att man har fosterbarn till exempel för att få pengar inte för att hjälpa barnen. Ja och också att man inte som barn ska arbeta på ett arbete som är skadligt och då anpassat efter sin ålder. Att en 12-åring går och plockar jordgubbar som sommarjobbare kanske inte är riktigt lämpligt mm. eller att en 15-åring jobbar väldigt sent på krogen. Så att det finns ju regler och sånt här mm. i Sverige men det är klart att det är inte alltid det följs. Och hur är det egentligen om du när du gick i gymnasiet jobbade istället för att gå på lektionerna? Skulle det räknas som att jobbet hindrade din skolgång eller var det du själv som valde det? Och är det mer okej okay då? Det är preskriberat. <laughs> okej okay, då släpper vi det och så går vi vidare till. Fast det hade ju varit så ifall mina föräldrar hade tvingat mig att göra det. Ja, just det. Så kanske det hade varit mot barnkonventionen. Men om jag som barn själv bryter mot det så vet jag inte. Det är klart att det finns väl en viss, ett visst ansvar för de vuxna runt omkring mig att ta tag i det, men jag var kanske en väldigt egensinnig ungdom som gjorde som jag ville. Men du klarade ju skolan också. Jag klarade livet och jag överlevde och här är jag nu. Jag menar, du fick ju en studentexamen. Ja. Så det var inga problem så egentligen. Det hade varit väldigt roligt. Så det jag... hindrade ju inte min skolgång på det sättet. Nej. Nej. Ja, vi släpper det och går vidare till veckans samtalsämne. Och det är biomysfaktorn. Och vad menar jag med det? Ja, det får du ju berätta själv. För det, var väldigt... <laughs> det låter ju som att man sitter på en bio och myser. Men mm. det var det inte. Utan det är det här med att jag som biologisk förälder tycker det är så himla mysigt när du gör någonting tillsammans med, med mina barn. Mm. Jag kan tänka mig så här. Om du åker och simmar med Helle mm. så tycker jag åh vad mysigt att han gör det, var roligt var gulligt, och härligt då känner inte jag att ja, men det är tid som, som du skäl från mig för att det är mitt barn mm. så att du på något sätt så umgås du med mig fast jag inte är där men om du då skulle ha haft ett eget biologiskt barn och ni mm. skulle åka iväg och göra saker tillsammans då kan ju jag som Bonusförälder då. Jag har ju varit bonusförälder också. Mm. Jag kan ju bli lite avundsjuk och tycka att varför ska han spendera så mycket tid med sitt biologiska barn. Och då undrar jag varför jag tycker att det är mysigare då för att det är mitt barn än ifall det hade varit någon annans barn. Ja och jag kan ju inte känna så att de gångerna när du tar med en eller flera oftast kanske av tonåringarna och gör en egen liten aktivitet någonstans. Jag blir inte avundsjuk. Men samtidigt så kanske jag inte känner samma mys. Samma känsla som du känner av att dina barn myser. Att Nej, de precis, har det bra. Då som, mår du bra ja, av det. Som när du var på konsert med Lycke häromdagen. Mm. Då tänker jag, vad härligt och vad mysigt. Då, liksom, då blir jag glad. Mm. så att Det är en grej som faktiskt kan bli lite aktuell i bonusfamiljer. Att det som du gör för... Någons barn mm. Det gör du också för den föräldern Ja just det Och sen då som bonusförälder så kanske man kan I alla fall om man är en bonusförälder som har egna barn Så kanske man kan relatera till det lite De gångerna man känner sig lite Sotis eller lite Åh varför ska han alltid hänga Med dem När jag egentligen hade velat göra någonting annat mysigt Så kan man tänka att det gör han Eller hon för sitt barn Precis som jag gör saker för mitt barn Ibland Mm, mm. Och, Hänger du med där? Ja, absolut och jag tänker att vi har varit inne lite på det förut att man kanske måste acceptera att det finns en annan koppling och då tänker jag inte just bara på det biologiska utan om man ser som ursprungsförälder den kopplingen du har till dina föräldrar även om de då har adopterat dig så minns du ju inga andra föräldrar och du var bara tio månader så den starka kopplingen är något annat än att komma in då när man är som kanske heller var drygt fem år när hon träffar mig första gången. Jag tycker också att det är en bra... Om du är en bonusförälder som du vill bygga på din relation och sådär till din partner. Så är det värdefullt att bygga på relationen till din partners barn. Det är en bra motivation för att göra saker med bonusbarnen. Sen så kan man ju inte tvinga fram någon slags... Om man absolut hatar att göra saker med barn mm. eller med andras barn. Så det är det klart att barnen skulle märka av det. Men jag som förälder kan i alla fall säga att jag blir himla glad när någon lägger tid och energi och kärlek på mina barn. Mm. Och då spelar det ingen roll om det är min partner om, eller om det är en kusin. Eller om det är, jag blir bara så himla glad. Mm. Och att när mina barn är glada så är jag glad. Och jag tänker att om man absolut inte vill göra aktiviteter med barn då kanske man ska tänka igenom det här med att dejta en förälder <laughs> lite grann i alla fall och inte bara tänka så här att det är där med barnen det löser sig de, de är ju inte mina de behöver ju jag inte liksom, ha kontakt med Nej, det har ju varit någon gång så här läst det här att man kan ju inte föreställa sig innan hur det är att bli bonusförälder och det kan det stämmer tycker jag men som precis som du säger att om man går in i en relation med någon som har barn mm. så kan det ju vara bra ifall man inte hatar barn. Alltså det är ju lite som att du kan inte gå in i en relation med någon som är tvungen att leva tillsammans med 50 katter. Nej. Då hade du kanske avstått från det. Just eftersom jag är väldigt allergisk tänker du då ja. Ja, jag kommer inte på något annat bra exempel som skulle ha varit en, en ett avgörande för att inte dejta någon. Du håller ju på i Göteborg och jag dejtar dig ändå. Mm. Jag hade nog inte kunnat dejta alla som hade en väldigt stark politisk uppfattning som gick helt imotsatt mot min och kanske var emot alla människors lika värde eller så. Jag behöver inte säga något parti men jag tror att jag hade haft svårt att acceptera en rasist till exempel om vi säger. Det behöver ju inte vara något speciellt parti då men... Nej, Och då är det ju ändå inte andra levande varelser inblandade. Som en människa, ett barn är ju ett barn. Det är ju lite mer än en politisk åsikt eller en religion eller någon <laughs> nu, stor nu, övertygelse. Nu tänker jag att, här att när vi pratar om rasister, ja men då är det ju inte människor inblandade. <laughs> det var lite roligt. Det var rasist mot rasister. Ja. Nej men som sagt... Om du tycker att det är det pestigaste som finns att umgås med barn och så, så kanske man ska gå i terapi för det först. Ja, innan det. man börjar dejta någon som har barn. För barnet är oskyldigt och även om det är apjobbigt för det är barn ibland, så har den inte valt att få andra vuxna människor som ska bo tillsammans med dem och, och mm. hela det här tjocsen. Att... Och så kan jag tänka mig då lite att som biologisk förälder eller ursprungsförälder om man Bildar en bonusfamilj där båda kommer in och har barn sedan tidigare och oavsett om man då får något gemensamt barn. att Man kan ju inte bara se till sina egna barn för då tror jag att det kan bli en spricka mellan de vuxna. Jag kan ju tycka att man borde ha mer förståelse för varandra men man fastnar nog mycket i det där mina barn och dina ungar- och sen när, man väl, när ställningskriget väl har dratt igång så kan det vara svårt att backa. Mm. När man väl har börjat irritera sig på den andres barn eller när man väl har börjat liksom se nackdelarna så är det svårt att plötsligt ändra om och se fördelarna. Men jag tror att man behöver göra ett aktivt val där, som jag har sagt innan. Att försöka, när vi hade Kai Pollack med mm. i podden och så, att verkligen göra ett aktivt val att försöka se det fina i mm. dina bonusbarn. Och kanske göra det, man sitter en stund varje morgon och verkligen sitter tills man kan komma på en, två, tre saker som man genuint gillar med det här barnet. Och kan man inte det så får man försöka kanske se vad det barnet betyder för någon annan. För det finns ingen människa här i världen som inte gör någonting bra eller som inte betyder någonting för någon människa. Så att om man inte hittar någonting bra med en människa så är det nog snarare så att man har någon Låsning i sig själv mm. Dessutom så skulle jag vilja Slå ett slag för att, att man inte ska göra För lika mycket som att jag blir glad När mina barn blir glada Så blir jag ju ledsen när mina barn blir ledsna Och jag blir ledsen när inte relationen Mellan min partner Som då är du i det här mm. fallet Och mina barn inte fungerar Så att det är en väldigt viktig bro Att ändå kunna Ha ett drägligt Liv och en bra relation med sin partners barn. Mm. Jag håller med och jag tror att jag kan bli ännu bättre på att eh, fokusera på alla de bra egenskaperna som mina bonusbarn har och som jag tycker men som jag ibland då kanske glömmer av eftersom jag hamnar i någon slags uppfostringsmode liksom att jag ska vara PT. Det har vi pratat om det där med om de inte låser cyklarna eller om de inte plockar undan efter sig så kanske jag ibland är lite för snabb på att säga till och sådär. Men det kan ju också vara så att man alltså med all rätt då, mm. alltså det är ju så som jag sa innan, att barn är jobbiga ibland och med all rätt som bonusförälder så kan man ju säga det att ja, men nu har den inte gjort det eller nu säger den det eller nu stod han och skrek åt mig eller spottade åt mig att allt sånt är klart att man får opponera sig mot det men att man anstränger sig för att hitta bra saker mm. och då kan det ju kanske vara så att Även om du tycker bra saker om mina barn, för det vet jag att du gör. Ja, absolut. Så kanske du inte verbaliserar det på samma sätt som du gör med de sakerna du tycker att de gör fel. Men Jag tror också att det är lite olika sammanhang. Just när vi är hemma i lägenheten och i många personer, då blir det en annan slags dialog och en annan roll. Och när jag är en och en, när vi är iväg på saker eller jag skjutsar dem eller vi hittar på någonting. Då blir det mycket mer positivt. Så att jag ska försöka ta med mig det. Men samtidigt ser jag ju att det är ju långt ifrån det som jag läser på nätet där det verkar väldigt infekterat. Att tyvärr oftast mammor håller så hårt på sina egna barn och sen dömer ut bonusbarnen och framförallt då deras mammor. Och jag blir lite deppig av att läsa det. Samtidigt så har jag haft väldigt tur att jag har träffat dig och att dina barn är så fantastiska och faktiskt accepterar mig med mina nackdelar och konstigheter. Nej men jag kan ha förståelse för att det är apjobbigt att vara bonusförälder det är jobbigt att vara bonusbarn också mm. och det är jobbigt att vara den förälder som sitter mitt emellan sina barn och sin partner så att det behövs när det väl har kajkat iväg till att man börjar fokusera sig på det negativa som vi pratade här om alldeles nyss, så är det viktigt att man ganska direkt och i alla fall de vuxna tar tag i att vända det och försöka hitta bra saker för annars så kommer det bara att bli som en sån här stor varig bult som bara växer. Mm. För det är lätt att hitta saker att peta på som man kan irritera sig på. Det kan vara svårare att hitta det fina och bra, men det är extremt viktigt för att familjen ska må bra. Mm. Och sen tror jag att det på något sätt är helheten som räknas. Man kan inte tro att man ska kunna leva ihop i flera år och det aldrig blir någon diskussion eller att det aldrig blir något chaffs. För det måste finnas. Sån är liksom vardagen. Det tillhör livet. Men får man helheten som positiv och att man liksom stöttar varandra, hjälper varandra på olika sätt då tror jag att det är det också som man minns och tar med sig då när man själv blir vuxen. Ja men absolut och då kan jag ju som biologisk förälder i vår familj så är det ju bara jag som är biologisk mamma och också tänka att när du säger nu har inte barnen gått med soporna så är det inte det en stor attack mot mig och mina barn utan det är bara ett konstaterande <laughs> att de har inte gjort det ja. så får jag försöka backa då med alla mina känslor som kommer flöden att... Och du tycker bara att de är dåliga eller oj, oh, att jag tar det som så stor kritik. Mm. Utan att man kanske tänker, ja men hur hade det varit ifall jag hade lert med barnens biologiska pappa? Då kanske vi tillsammans hade suttit och sagt att, åh oh, gud vad jobbiga jag med? Mm. Och så hade inte det varit en sån stor grej. Men när du säger det så blir det ju som en, ja som säger, en attack mer. Mm. Mm. Och då ligger det ju kanske mer hos mig än hos dig som bara har konstaterat ett faktum. Men det är samma som att jag har lätt att hamna i någon slags försvarsställning när vi diskuterar så kan det bli att du hamnar i en slags försvarsställning åt dina barn trots att det inte är något allvarligt som du säger att ja, men nu ligger det handduka, blöta handdukar på golvet. Jag tycker det är lite jobbigt och ska vi inte försöka liksom, hänga upp dem så de får torka så? Nej, det är egentligen små saker. Men jag tror det ligger i ens biologi att skydda sina barn mot... Ja, just det aggressiva göteborgare <laughs> som vill att hon ska hänga upp sina handdukar. Mm. Nej. Nu kastade vi in våra lyssnare i någon slags vardagsgnabb här känner jag. Men ni förstår vad vi menar. Att jag tror alla den, känner igen sig. Ja, att den biologiska föräldern ska vara lite mer, eller ska, vi uppmanar och tycker och tror och hoppas och vill och önskar det för oss själva. Vara lite mer tillåtande för den för bonusföräldern att Kunna säga till när det inte står riktigt rätt till och att det inte är en världskris och att han, hen, hon inte hatar sina bonusbarn bara för att han, hen, hon vill hjälpa till. Och då att tvärtom att bonusföräldern kan förstå att en attack eller ett klagomål mot barnet också är en indirekt attack och klagomål till den biologiska föräldern. Ja och då får man ju säga det på ett lite schysst faktiskt, snällt sett. Och så som sagt så är det bra om det tas emot också lite lagom neutralt att man bara ser det som att ja, det är någonting som har hänt som vi tillsammans kan hjälpas åt med. Och då får du få säga till mig om jag är för taggad på någonting. Och, och så kanske jag får säga till dig att ja, men det är bara en soppåse, det är ingen fara men jag tänker att vi kan väl ändå få in en rutin nu om vi har bestämt det. Nu ska jag dra ihop den här säcken och Dagens tema var ju biomysfaktorn. Att det finns en faktor som innebär att den biologiska föräldern myser när dens barn myser. Mm. Är glad när barnen är glada, är lite ledsen om barnen blir ledsna, känner sig attackerad om barnen blir attackerade. Och att vi då tycker att vill du komma på din partners goda sida så kom på dina bonusbarns goda sida. Det var en bra sammanfattning tycker jag. Var det det? Ja. Jag vet inte riktigt. Men om ni inte förstod någonting så spola tillbaka och lyssna på det igen. Just det och har ni missat något avsnitt så kan ni också lyssna igen. Vi närmar oss 150 avsnitt sammanlagt eftersom vi har gjort lite bonusavsnitt. Bland annat om tv-serien Bonusfamiljen och om sorgbearbetning. Så scrolla tillbaka och lyssnar ni på Via iTunes och podcaster så får ni gärna gå in och ge oss ett litet betyg och kanske ett omdöme. Det betyder mycket mer än vad ni tror och för er tar det bara kanske 30 sekunder. Oj. Mm. Och Maria kan ni ju följa som vanligt på Instagram plusmamman. Mm, och oss följer ni på bonuspappan och plusmaman. Och på Facebook heter vi samma sak och där finns även Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där kommer det upp lite frågor, sådana som vi diskuterar i podden. Men även många medlemmar som skickar in en fråga och får spännande, intressanta svar av andra personer kanske i samma situation. Och ni kan även skicka via Messenger till oss om ni vill att vi lägger ut det anonymt. Den gruppen hittar ni på Facebook, Bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Och så vill vi ju tillägga som vi gör ganska ofta men ibland inte. Att vi är inga experter utan vi pratar ju bara utifrån vår egen erfarenhet av vår bonusfamilj. Och jag har ju haft en bonusfamilj sedan tidigare. Och alla de gäster vi har haft som har försökt att guida och leda oss i... Olika tips och knep för föräldraskap, för relationer och kanske i synnerhet då för de som lever i ombildade familjer som vi populärt kallar för bonusfamiljer. Mm. Och ibland känns det som att vi är experter på vårt eget liv och vår egen familj men ibland känns det inte som vi är det heller. Ibland kastas det blöta handdukar på golvet och ibland så hålls det på fel fotbollslag. <laughs> ja. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Och nu ska jag gå ner och laga mat. Och du ska gå och bada med Helle. Och jag ska spela spel med Iva. Precis. Är du lika glad då när jag spelar spel med Iva som jag blir att du går och bada med Helle? Ja, om du vinner. Är <laughs> Blir du glad om Iva blir ledsen och får förlust i bagaget idag? Nej, jag tycker hon verkar vara väldigt tålig när det gäller att vinna eller förlora. Precis som du är. Du kan förlora utan att bli sur. – Förutom när det handlar om AIK. – Sant.